S.A.I.K. News Radio Aktieel Goeien naand en hartelike welkom by nog een aflevering van S.A.I.K. News Radio sy aktiehede program My naam is Corrie en is my groot voorrecht en eer om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. News Radio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 Ons het vanaf maandag die 4de mei een direkte uitsending gemaakt rakende nies en sake rondom saafbeskikking saans weeks aande tussen 8 en 9 uur. ESI kan nies wil graag van die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die lig aan te bied vir volks eie bezighede, aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewust te maak Van sake raak in die selfbeskikking vooral in die lig ook om onroute met persoon te speel oor die lig. Help ons ons erfnis terug te kry en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om my in contact te bring met belangstellendes. Ek sal enige hulp op hoog op prijs staan. My e-post adres nies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 Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheie skrywers en weerspiel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. Nies Radio nie. Voor ons by finanse bespreking kom, kom ons luister na Kenny Rogers met Leidy.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 Evermore you have gone and made me such a fool and I am so lost in your love my song Lady for so many years I thought I'd never find you you have come into my life and made me home forever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 Rogers Made Lady Gisteravond het ons gekyk na die fenomenale nonnie delerij ons eie volksmoeder Vanaand kyk ek na nog twee vrouwehelde Daar is soveel ware helde verhaal in ons volksgeschiedenis wat ons kan inspireer om selfheldedate te verrig in die tyd waarom ons leef so dat ons geris ‘n paar daarvan kan optiep. Sommige soos die heldin van Graamstad mag minder bekend wees as die van Dirkie IJs of Rachelkie Rachel de Beer. Daak om het hierdie gebere in Britse geledere alhoewel op ons eie bodem afspeel, maar het blye bron van kracht waaruit een mens moed kan skeep. Met sylke inspiratie sal ons weer soortgelijke helde daar te sien, wanneer ons binnenkort in die hitte van die strijd verkeer. dit alles onder die Afrikaanse geskieting sorteer nie, word dit onder die skakel leesreeks geplaas. Ons kyk na Pieter Weegrobleer, wat in sy prachtige hardebandboek getiteld die Groot Afrikaanse Heldeboek verhale vertel van al die realtaftige mense. A kyk na Elizabeth Salt wat in die geskiedenis as die heldin van Grahamsstad bekend staan. Sy was 'n Franse nooi courier van geboorte en sy het later met Sir Stan Salt, 'n Britse soldaat, in huwelik getree. Sy was ongeveer 34 jaar oud toe sy kort daarna op 22 April 1819 tydens die slag van Gramstad verlig het. 10000 Kozak-krygers stroom die heuwels af die vier bly met dans op hulle koppe, om hulle arms en bene dans die bandige oosterte sam. Hulle ratel die asse gaaie en slaan op die skuldvelle, en hulle skree en skree. Onderwacht die dindlijnverdedigers, 300 Britse soldate en dertig burgerdiks, kus, mans en seens, en daar is drie vrouwe en kinders. Dis nege uur die moorde, die koers kom al nader, hondertree, vijftig, veertig, vijfendertig. die eerste sarsies en die voorstere aanvallers kantel. Twee klein kanone saai die dood nog verder. Die korsas, huiver en koes achter hulle skuld valde weg. Weer maai die dood. So slinger die geveg die hele ogen teen en terug. Die Brit hy twee punte om te verdedig. Die dorp self In ook die oostelike kaserne, een meilweg, het kos als stormbankvast. Vir al die manne van die kaserne loop zwaar dier, net 60 sterk. Hulle laai en schiet, laat laai en laat schiet sonder ophou. Maar wat is nou in die gang? Dier die gevechtsre moer kom die mens in die doopskielik achter dat die skoot op die al eiler val en daar geen teken dat die koos as weik nie. Hulle kruid is op, dis al verklaring, die mense kyk mekaar versla aan, die kaserne is jyltemal afgesnui, sonder kruid is hulle verloor. Ek sal gaan, dis die jong vrou van kort in die dertig, wat so praat, Elisabeth Selt is haar naam, die Franse vrou van die Britsersant. Maar jy kan het moos nooit doen nie, jy soek jou dood, roep die mense onduits uit. Elisabeth Salt het alle vaakie kryd op haar skouwers getaan. Die kosses is krijgsmanne, sê sy kalm, hulle is hulle weerloose vrou nie molesteer nie. Dit is wat jy dink, maak die mense beswaar, maar Elisabeth stap en hulle volg haar met die oog uit die kring van vriend en makker, Uit die beskitting van kanon en geweer. Uit, tis nie as sy gaie in. Die swartkrygers kyk haar verbaas aan. Hulle weet nie wat sy wil doen nie. Hulle weet nie waarin sy gaan nie, maar is sy vrou. Nog nooit het hulle vrou koelbloedig doodgemaak nie. In die huidde van die geveg, ja, in die oorwinningsroes sal hulle platwee wat wat voorkom, maar nie so nie. Elisabeth stap rustig, Sonder om haar te haas, een meil tussen die koosers deur, toordat sy haar koosbare vrag voor die leitenant in bevel by die ooslike kaserne neersit. Dankie, mevrouw, sê hy, gretig gryp elke verdediger sy borsie kruid. Die koosers storm met haar nede geweld. Hulle drink tot in die kaserneplein deur. Met zwaar verlies word hulle teruggeslaan. Nou kan hulle nie meer neem. En hulle draai om. Die slag van Gramstad is gewen, En die oostelike kaserne is gereed, Dankse Elisabeth. Hulle noem maar die held, Of heldin, Van Gramstad. Kom ons luister na denest eest, Met a rau sestu daai. Run! Oh. Oh. Met a is met 'n rose haste diem jy's ingeskakel by SAK nuus radio en jy kuier saam met Corrie ons kyk nou nog 'n vroue heldin onder al die dapper vroue neem Entrina Jubber ek genoote van die latere kommandant generaal Piet Jubber van Transvaal ook 'n eerplek in die gekloop dreen dier die stilte van die voorkamer, drink tot in die achterste vertrek en vul die hele huis. is asof alle ander geleide verstom, en een lang oomlik is die hele lewe saamgetrek in gekromde kniekel wat driftig die nie van die voodier hamer. Dan sy die vrou die koppie, wat sy aan aftroog was, beslis langs die waspakkie neer, Haak in die voorbijgaan een achterlaar van die geweerak af en stap voor en toe. Haar opgeskote sien het in sy kamer dier verskyn. Dis is nacht en die twee is alleen op die plaas. Bang is sy nie, maar mens moet nie dwaas wees nie. Wees daar, vraag die vrou om te vast te stem. Dis is ek, Dante, ek bring tyding, antwoord ‘n jong man daar buiten en die vrou herken hom as een van die bebeersjens sy sluit oop. Oon Piet is vanmiddag ten die late da by ons verby, verduidelik die jongman vinnig. En net daarna het ons afteling Engelselse daad in die pad gewaar, dit lyk amper as of op sy spoor is, en pa het ook sê, dat ek vir tan jylle moet kom waarskien. Terwijl hy praat, staan die vrou roerloos, net haar oef vonkel, dankie sê sy, Baie dankie, ons sal werk maak. Die jong man vertrek. Nou is die vrou baie bedruwig. Sy klaar besluit. Boetie, sê sy vaas sien terwijl sy met lang haale in die richting in die kombuis verdwijn. Hanspan nie waar, ons doe trek vannacht nog met die gewere. Die Engelse mag hulle nie nie aan ek ryn nie. Ek sit so lang vond in. ons sal werk maak. Van jou seile tegen die som Folg jou hart en kyk nie om Laat die leven jou verstoom As die nieuwe winde kom Die sal nie wewin bewaai. Die geluk sal na jou draai. Die verlede het jou vernieuwd. Jou hart en ook jou siel. En ek weet, jy vol verraai. Daar sal nieuwe winde waard Span jou seil het in die zon Hoog jou hart en kijk nie om Naar die leven jou versto in de weer Waar die seerkrijs al genees Jy te lang alleen gevaar Sonder huis eens sonder haar maar die havelig te blik Waar haar liefde in jou wind Span jou seile tegen die son Volg jou hart en kijk nie om La die lewe jou verstoom As die nieuwe wind die nuus winde kom. Die vrou is Hendrina Jouper, eggenoote van Piet Joubert, die Transvaalse leier en hierdie jaar 1879 is 'n tyd van spanning en stryd. 2 jaar tevore het die Engelse die republiek geannexeer. Te vergeefs het Piet Joubert as lid van 'n driemanskap in Engeland verheerstel van hul vryheid gaan pleit. Toe die onderhandelinge misluk het hy ewers a paar kiste gewere te koop gekry en het saam teruggebring Transvaal toe, waar hy dit op sy plaas kon versteek het, so dat voorbereid kon wees as daar geveg moet word, want baie van die burgers is ontwapen. Dis is hierdie gewere wat Indrina Jobert wil beskerm. Haar man is weg vir belangrike samensprekings oor nieuwe optrede en die Engelse. To die osse klaar ingespann is, help na self om die kistige weere van die solder af te bring en een vir een op die water laai. Waarin gaan ons dan ma, vraag die sien. Vrystaat toe, daar waai een vrye vlag, antwoord die Indrina. Die Oranje Vrystaat is nog een republiek en daar sal die gewere veilig wees. Vrystaat toe, herhaal die sien ongeloofig maar dit is bijna a weekse trek. Ons kan dit binnen a dag of drie doen as ons aandruk, sê Indrina. Die soep klap. Die lang toeg vir vrijheid het begin. Drie dae lang pori in haar sien en die osse ongenadiglik aan. Hulle moet weie ompaie trek. Na by dorpe durf hulle dit nie waag nie, want daar is oorals Engelse besetingsmachte. Die sien wil soms ingeeën, maar die vrou is onverbiddelik. Dis as of haar landse hele toekomst van hierdie enkele daad afhang. En wie sal sê dat sy verkeerd is? As hulle ons met hierdie gevraag gewere vang ma, maak a beswaar. Dis hoog verraad. Kom ek om, so kom ek om, herhaal die vrou. En daarmee moet hy tevrede wees. Sy het nog nooit na haar lewe teruggeduins nie. En sy het geleer, dat die geloof berge kan versit. Ska 6 jaar oud was sy, toe sy saam met haar opa hulle die groot trek natal toe meegemaak het, want haar moeder is kort na geboorte oorlede. Sy die skrik nachte van blauwkrans en wenin oorleef, toe die zuluimpies dier die slapende trekkerslaars gestroom het. Toe die Engelse hull vlag ook in hierdie nieuwe land kom plant het, was sy weer met haar mens in die wapad, nou noordwaarts, oor die Varevier, waar hulle eindelike thuis te gevind het, maar die vryheid moet elke dag vertroetel en bevestig word, vooral as jou land een niedige staakje is. Kort na trouwe, word haar man opgecommandeerd tegen een opstandige inboerlingstam. Hendrine Jobert is haar plig, want daar is nie amelaanse en verpleegders vir die gewondes nie. Sy draak saam, en haar eersteling word in die laar gebore. Met die vrijheidsreputatie van die driemanskap Engeland toe, laat sy ook nie haar man alleen nie. En nou is dit net sy en die seen. Hulle kom by die vareveer, dis die grens, maar die stroom loop stil en diep, en onder by die drift het hulle lang hulle Engelse patrolie gewaar, wat die deurgang bewaak. En nou ma, vra die sien moedeloos. Ons gaan deur, sien Drina. Sy trek haar swaar boorok uit en haal haar kappie af. Va die tou beveel sy en gaan self met die langs sweep op die voorste bok van die waas staan. Die sien leid die osse in die wal af. Die waaskommeling kraag achterna. Geleidelik sterg die stroom ten die dierese bene op soos hulle dieper in beweeg en dit gorl om hulle luive. Die wieletrap spatzels modder uit, en dan verdwaan die spoor onder die brein wateroppervlakte. En Drina praat sonder oppe met die diere. Potberg, Landsberg, Ligman, Donkerberg rit sy die naam af van die span. Dan met 'n rik gaan die waas staan, die achterwiel het vastgeval. Kyk ma, die arme osse drijf al, Hulle kry nie meer grond onder hulle poote nie, roep die sien van vooraf. Dan klop ek hulle tot hulle weer grond kry, roep Hendrina terug, en sy leed die sweep in. Die voorslag vlij dier die licht en krul ten die berende leive. Toch help het nie. Spring Hendrina met die hand saam in die water af. Dit is asof sy met elke hou haar eie onverseetelike wil op die diere probeer oordraag die osse buk laag, hulle pootetrap wilt, en wonderbewonner, die waa begin weer beweeg. Kom na nou my natneese, vastrap, my swartneese, loop met om, loop met om, loop, hebel en drina, terwyl sy soos die besetene jenen weer waad, om die osse aan te moedig. Hulle kom veilig op die voorste waaal aan, die vruggeweere is gereed. Een jaar later, gebruik die transvallers dit om hulle in die eerste vrydsoorlog van die Engelse oorlesing los te vech. Die voorlesings kom uit die Afrikaanse helde. Ek speel hiermee Wasserfall se sy sykerbos. my kop af praat jy is a theelepel syker is a handvol vol kaneel jy het my hart gesteel die tranen loop oor jou wans is wijn jou droom is groot maar jou wereld is klein was a boek vol dinge wat ek wil sê En die wat syng vir jou sachte mond in my dag sal kom Het ek jou vertel wat ek jou wil he En van al die dinge wat ek vir jou wou sê Maar is een ander man wat nou langs jou le Is syker bos, ek wil jou he Groen nie, ek gaan vanavond, huis toe kom nie kan rei dir die Nacht, dir die Reen, dir die Wind tot naa by jou. Seik er, jou van jou hee. Ons kan dron van wat weg. Deewald Wasserval met Sykerbos Jy is ingeskakeld by S.U.K. Nies Radio <coughs> Dit was dan die vertelling oor ons twee vrouwe helde Morgen aand kyk ons na nog a bykie helde in ons geskiednis Baie baie dankie vir die lekker saamkeier en die ondersteuning So groot ek, Corrie, tot morgen aand, die selfde tyd diezelfde plek heerlijke ontwaarder en ek speel uit met een keerspel die pokaloos